Čitanje iz svetog evanđelja Pogukim Pazimo U vrijeme ono Vaskrsnuši iz mrtvih Stade Isus Među svoje učenike I reče im irva se uplašiše i budući ustrašeni pomisliše da vide duha i reče im što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša vidite ruke moje i noge moje da sam ja glavo Pajte me i vidite, Jer duh nema tjela i kostiju, i imatwi ovdje što za jego oni mu dadu škomad ribe pečene i medu s oču i uzorši jeda pred nim oni mareče ovo su riječi koje sam vam govorio još dok sam bio s vama da se mora sve Што što je o meni napisano u zakonu moj seje, u mi u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumiju pisma i reče im, tako je pisano i tako je trebalo, Да Христос построй до и воскресный из мертвых в 30 года нам и да се о пут негово имя проповеду на покаяние и о прощение грехов по всем народам. Очерси у slati obećanje oca svojega na vas a vi sjedite u gradu jer u carimu dok se ne obučate u silu svi sine i izvede do bitanije i podigavši ruke svoje blagoslovi dok ih on blagosidaše odstupi od njih i uznošaše se na nebom a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i bjehu neprestano u hramu hvaleći Bogosilajući Boga. Amen. Miloti psi noć svetog duha. Bogojec i gročni sestre kroz ovo naše vrijeme naše mjesta, naše gradove provezeći i trudeći se da nađemo početak i nasutimo završetak svega ovoga što se dešava sa nama među nama i oko nas nalazimo razne varijante i dajemo razne predloge i zaključke. Međutim, danas kad pogledamo situaciju u svijetu, ne možemo, a da ne primijetimo da nešto nedostaje, da smo neki očigledno vrlo važan element, bolje reći neku vrlo važnu ličnost, ili ako hoćete, da smo samo tvorca, samo alfa i omega. Je zostavili, zanemarili, isključili i pokušavamo da nađemo rešenje, pokušavamo da učinimo nešto dobro bez njega. I onda vidimo da se čitav ljudski rod našao u nekoj strašnoj situaciji. I možemo slobodno reći bez izlaznoj, imajući u vidu da ipak postoji izlaz, da postoji način kako izaći, ali samo jedan, samo jedno ime ga nudi, samo jedan čovjek i Bog u njemu, samo Bogo čovjek, Isus Hristos. I kad pogledamo braće i sestre, kompletnu ljudsku zajednicu koja je izašla iz okvira Božje milosti iz Božje ljubavi iz blagodarnosti Bogu mislimo na svijet koji pokušava da živi izvan crke vidimo strašnu napetost i strašan gotovo nepodnošljiv pritisak pritisak od koga sve više I više ljudi puca, sve više i više ljudi gine i mre. I zaista, kad uzmemo čovjeka, pa ga promučkamo kao bocu piva ili šampanca, ne dozvoljavajući da mu se srce otvori istinom, da mu um bude prosvećen istinom Božijom i nebeskom širinom zaista dolazi do velikog pritiska unutar njega i on puca i dušom i tijelom. Svaki čovjek. I zaista kad posmatramo današnju dinamiku, današnje kretanje ljudskog roda, pojedinaca i zajednice, ne možemo a da ne primjetimo da se zaista ponaša, ponaša i zajednici pojedinac kao boca koja je izmučkana, ali bez otvora, bez izlaza. I čovjek živi pod strašnim pritiskom, ne znajući gdje da izađe sa svojom silom, sa svojim životnim potencijalima, sa svojom odbogadanom dušom, Sa dahom koji je od Boga primio. A neće sa Bogom, a neće u crkvu, a neće kroz poslušanje, neće kroz molitvu, neće kroz carske dveri da se raširi, neće očima Božim da gleda, neće kroz ljubav da se raširi i da doživi svoj maksimum, i svoju maksimalnu realizaciju svih svojih potencijala, svih svojih darova. I zato, braće i sestre, vrlo je važno da uzrok ovog kompletnog ludiva, jer kao hrišćani nema potrebe da ulazimo u pojedinačne procese i analizitih procesa. Sve što je izvan blagoslova Božje, ludilo je, braće i sestre, i velika opasnost. Čovjek se izvan crkve ne može ostvariti. Čovjek se izvan Boga ne može ostvariti. Čovjek se izvan zajednice sa Bogom ne može ostvariti. Ne može mir naći, ne može u noću življenja da osjeti. Ne može smrt da nadvlada, ne može džavogu da umakne, ne može strasti da se osvobodi. Ne može, što je najvažnije reći, ne može dubav prema Bogu da stekne izvan crkve. Sve to što pokušava jeste jedno jeftino prenemaganje koje je vrlo ružno gledati sa duhovne tačke. Svaki pokušaj da se Bogu molitva prinese izvan crkve je iz crkve posmatrano vrlo ružan, jadan, i drzak i u samom startu neuspješan jer nema temelja, nema bragoslova, nema sile. Bogu, braće i sestre, sebe prinijeti izvan crkve je nemogući jer postoji sveti žrtvenik, postoji sveti oltar, sveti presto, Bogom osvećen na kome ćemo mi svoje živote u zajednici sa njegovim sinom i kroz njegovog sina, u žrtvu njegovog sina, prinositi Otcu našem nebeskom, a sve silom i dejstvom Duha Svetoga. Duha Svetoga, braći i seste, koji čovjeku daje snagu da živi u zajednici sa Bogom. Jer kako čovjek, stvorenje Božije i to pavo stvorenje Božije, drsko i neposlušno i do guše u griho grezlo stvorenje Bože. Kako može ono da se vrati u naruči očevo sem kroz žrtvu kroz iskupiteljsku žrtvu Sina Božijeg jedinorodnog, pomiven krvlju njegovom i vodom krštenja i silom i djelovanjem ushodnim kretanjem duha svetu koga očekujemo Evo danas, pa za deset dana očekujemo ga. Mada smo ga već dočekali, ali kroz ovaj praznični cikl to sjećanje, jer smo kroz svetomiru pomazanje primili braći i sestre pečat koji treba otvoriti vrlinskim životom. Svaki od nas za pečat je duhom svetim, ali pečate, te pečate otvara svojim trudom, svojom poslušnošću, svojim vrlinskim podvigom. Otvaraju se pečati. Zašto? Da ne pomislimo da smo svi mi, koji smo zapečaćeni u svetoj tajnji miropomazanja, odjednom postavili duhonosci. Potencijalno svakako da. Ali, pečati se otvaraju i sile se projavljaju U skladu i s razmjerno našem trudu, braći i sest, ne može bez trude. Kako će se preča duha svetoga otvoriti na tvojim očima, na tvom umu, na tvom srcu, na tvojim ustima, na tvojim rukama i nogama, ako te nema, tamo će si ga primio. Kako može da očekuje otvaranje tajni onaj koji je napustio crku, ko nema na svetim liturgijama, koji ne poštuje, volju duha svetoga koja se projavljuje kroz crkvu Božiju, kroz svete zapovijesti Božije, svete apostolske odredbe, svete kanone, naše svete crkve, kroz naše sveto učenje, naše sveto predanje. Kako možemo očekivati, braći i sestre, silu duha svetog, ako ga ignorišemo životom? A ignorišući duha svetoga, braći i sestre, mi kidamo zajednicu sa ocem nebeskim i ulazimo polako u tamo bogozaborava i nerazumijevanje onoga što nam crkva govori i onda kad dođe vrijeme za strašne praznike koji nadzieva za sve ono što đavo nudi u ovom svijetu i to u toj meri nadzieva za u kojoj bog nadzieva za u kojoj crkva nadilazi svir u kojoj crkveni praznici nadilaze svjetske praznike u maksimum čujemo ovih dana da veliki grad i to pravoslavni grad istočna prestonica da se sprema maksimalno sprema i svaju nekom ushićenju zašto? zato što će se tamo održati neke velike sportske igre i I svi su u znaku toga dobili su da će neke godine tamo 11., 12. ili 20. 2020. Od, održati neko vrhunsko sportsko nadmetanje ili vožnja nekih brzih automobila, neke formule. I taka poraz, braće i sestre, da takve banalne stvari, takve idolopokloničke zabave pokreću čitavu masu ljudi, uključujući tu i sam vrh tih država, narod, čitava jedna pomjeranje, strašna pomjeranje, zbog čega? Ni zbog čega. Zbog sujepe, zbog nule, zbog grijeha, zbog strasti, zbog džavoga. Eto kako đavo prevari čovjeka i našta ga svede kad ga odvoji od crkve, kad ga uvede u prostor tame i Boga zaborav I čime se onda čovjek bavi? A kako će takav čovjek kad dođe ovaj dan, veliki dan, kritični dan, dan vaznesenja gospodnjeg, kako će on jadan da proslavi sve to vaznesenje? Kakva formula, kakvi sportski događaj, pa evo ga, kako skakanje uvis, kako prčanje, kakve discipline, kakvo obaranje rekorda. Čovek. Evo ti čoveče, gledaj sebe, ali u zajednici sa Bogom. Gledaj šta možeš kad se sjediniš sa gospodom. Pogledaj malo. Evo na tom olimpijskom stadionu gdje onaj brat pokušava s motkom da preskoči deset metara, ili ovaj da pretrči za to i to vrijeme toliko i toliko, Šta se sve tamo ne dešava, o kako na sve jadu džavu ne zabavi na tim stadionima i tim ili pokušavaš se nekom mašinom da se vrtiš u krug. Ne znaš više, radi čega ne znaju ni oni koji gledaju, ali mora da se gleda izgleda. Neko je to naredio iz zemlja, pa prosto moraš da gledaš. To više liči na neku zapovjest i na neko naređenje, jer nije normalno. Zapovjest koja je tajni, džavovski, braći i sestri, nametnuta, pa moraš i to da platiš i da gledaš. Jasno? Jasno. Tako džavov, braći i sestre, raspitala čovjek, kad se odvoji od oca svoga, od boga svoga, od crkve svoje, mora čovjek, boji se čovjek, braći i sestri, sad je čovjek vratno, Znamo mi to dobro i na ovim prostorima smo ga sevijali nejedno. Svala Bogu, vrlo i ne sevijali, ali vrlo i mnogi od nas sevijaju vrat. Sevijali i saviće ga opet pred pritiskom i prijetnjom demona. A evo ti čoveče kakva je tvoja mogućnost kad si u crkvi Božjoj. Evo crkva, braće i sestre, demonstrira svoju silu. Demonstrija je pred svim ljudima i pred onima koji ovaju na nju, pred onima koji se bore protiv nje i protiv čovjeka u njoj, protiv ljudskog dostojanstva i protiv Boga koji čovjeka zavoduje. Evo demonstracije. I juče umrije smo. Evo demonstracija. Čovjek sam, kljuni me, udari me, me. Evo ti ekseri, uzmi i kucaj, provodi rebra, savi i trno vijenac, provodi, vidiš da je krv, vidiš. Pita ono bojnika što je probo gospoda u rebra, pitaj ga je li osjetio pod mišicom da je zaista probo i reć da jeste. Pita onoga što ga je šamarao, je li osjetio pod dvanom ljudsko meso i ljudski obraz? Da, osjetio se. Pitaj mnogi druge svjedokje, bolestne, slijepe, gubave, je li čovjek isilio, je ono kljuvačka bila što je slijepo me oči vratilo u dug. Jeste, e dobro, ako je čovjek, i ako vjerujete da je sam, evo demonstracija sile ljudskih rode, evo umiran, umreću i trećeg dana ustaću iz mrtvih. Je li ustao, braćni sest? A jest. Vajde, da vjerujemo u to da jest. Hristos voskresa iz mertvih. Smerti u smertu pravi. I slušimo grobi živo darom. Umrijevši, oživ je sve i svima život Koji hoće život, braćni sest. Nije umlo pa voskresao pa kao on je sad sam ustao, sad će onda diktirati. Umlo je da bi nama život dao Umro je da bi nas u smrti osvobodio. Demonstracija velike sile, velike božanske vlasti. Umro je jer je htio da umre, ustao je kao bog samovlasta. Kao što mi uzimamo kostimo, oblačimo, skidamo, tako je on primio smrt i razbije, braći i sest, kao bog. A pazite ovo, zašto ovo govorimo? da se ne prevarimo broći i sestre skromnim izgledom svetu pravoslavne svete crkve pravoslavne pa svakome razumom je jasno da je velika asijela u pitanju ako smrt može da satre a što bi se šminkala što bi se pravila važno što bi uzimala te neke kosmetičke preparate šminkere zašto marketing zašto reklama pa ustao sam iz mrtvih zar nije dovolj? ako nije dovoljno to mnogo bezbornih svetitelja koji svedoče da se ta sila čovjeku dava a evo danas braćo i sestre još jedna velika promocija sile božije odnosno sile ljudske prirode kad se sa Bogom poveže čurenje praznika zasnešenje braćo i sestre đavoga mnogo mrzii jer ga strašno poražava izato i one koji bi hteli da ga prozaju pokušava da provuče onako izvan tajne da se čovjek ne zadivi tome da ne zastane pred tom silom. Povajte brati i sestre, Bog, demonstraciju sile. Bog čovjek sa ljudskom prirodom, sa kostima, braci i sestre, sa ranama, vaznosi se na nebesa dižuje se sa zemlje i vaznose na nebesu. Bez ikakvih pomagala, bez aviona, bez rakete, bez nekih sajovi koje ga dižu. Prosto se diže kao Bog, diže ljudsku prirodu. I dže diže, braći se, ne na dvije ili deset metara, ili na mjesec, ili na sunce, ili na Jupiteris, ili Saturn, gdje se pa li čovjek zanima da dođe, da vidi? Ne! Nego neuporedivo iznad svih visina i iznad svakog imena i iznad svakog načalstva vlasti i iznad svih angelskih sila. Zamislite, čovjek, ljudska priroda sa Bogom sjedinjena i u Bogu sjedinjena u ličnosti Boga čovjeka Sina Božijeg, eto je na nadnebesnim visinama sa desne strane Boga i Otca. Eto ono što nam crka nudi, braćo i sestri. I zaista, ako nismo spremni na taj put, nema šta da tražimo u crke, odmah da se razumijemo. Ako nismo za vaznesenje i ako se ne spremamo za vaznošenje, ako nam nije interesantna ta ponuda, braćo i sestri, zaista nema što da tražimo u crke. Samo ćemo se izgupirati i izgubiti dragoceno vrijeme za uživanje, za naslađivanje i za konkretnu pogibnju. Ovako ćemo, samo misljajući da smo pobožni i misljajući da smo u duhovnom životu, naglo biti iznenađeni time što će nam reći, idite od mene zaista angažen, nepoznajam se. Tako da su kudi kamu prednosi oni koji sveto to promišljeno uživali i onako trčeći u, uvećali u lad, nego oni koji će iz dveri hramova, iz dveri pravoslavlja biti iznenađeni i posječeni time. A zašto? Zato što nismo, braće i sestre, htjeli ono što nam je Bog ubezbijedio, što Bog traži od nas, što nam je Bog dao. A što se Bog ova, ova protio, braće i sestre? Zašto on sve to Uzeo, zašto se svim tim bavio? Čemu sad doma svoje spasenje? Bog si lezi na zemlju, to da je velikost nishođenje, braću i sese. Pred kime su se i angeli čudili. Zašto Bog u tijelu? Zašto Bog na krsu? Zašto Bog u grobu? Zašto u adu? Zašto vaskev seo? Zašto se vaznosi na nebesu? Pa zar je sve on to radio da bi ti došao i prosupavio neku svijeću i tako došao u crkvu kad imaš slobodnog vremena. To ses, a pa to ni u ne bi smjeli da, da pomislimo, a kamo li tako da praktikujemo. Moramo da shvatimo da je u pitanju velika ponuda, velika mogućnost i velika i sreštena obaveza koja nas je ljubav Božija žrtvom posvjedočena učinom i silom zapečačena obavezamo. I zato u crkvi Božoj ištimo duha svetog, evo ga sprema se da siđe na dan pet desetnice. se opet i opet, braći i sestri. Nismo ga mi dovoljno prepoznali, nema ga dovoljno nam. Spremimo se da ga dočekamo, a on, kad uđe, obećanje, očelo, kad uđe u nas, braći i sestri, svojom silom, Podići će nas, braći i svesi, na nivo, hrišćanski nivo, na duhovni nivo. A to je nivo, braći i svesi, koji je na drug sveti obezbjeđuje. I on će nas uvesti u ko je Bog, kako je biće Božije, ko je Otac, a ko Sin njegov. I svojim djelovanjem u nama uvešćanski u tajnu, njegovu tajnu, ko je On, ko je Duh sveti. A duh sveti, braći i sestri, koga uđe, koga posjeti, dovodi ga u savršenu vezu sa ocem i sinom. I to je trojica nerazdjelna, jednosušta i nerazdjelna trojica. I vodi nas na blagodatni način u zajednosti sa Bogom. Ali gdje, braći i sestri? Nigdje do u crkvi svetoj apostolskoj, u crkvi pravoslavnoj. Zato poštojmo je, braći i sestre, i poštojmo, Uzmimo ono što nam ono nudi. Pustimo zemlju, pustimo troverž, pustimo smrt i smrtno. Crkva nudi mnogu zvišenije stvari, mnogu zvišenije. I zapravo, glava crkve, braće i sestre, se danas vaznosi na nebo. I sedi s desnim stranom. Zamislite kako bijedno izgleda čovjek koji to ne razumije i koji se još protivi Bogu, koji sjedi iznad angela, pa kada bi samo jedan angel stao ispred čovjeka koji se bori protiv Boga ili protiv nas, koji smo mlaki u našem odnosu prema Bogu, pa mi bi se, brati i sestre, istopili od strata. Pazi, su li i, i mironosice su se zbunjili i prepave od pojeve angela dobronamirne, dobronamirne pojeve angela? A kako tek da se ne uplaše angela Božijeg, angela Božijeg, onih koji se bore protiv Boga, protiv crkve. Ako se angela mora uplašiti i uplašiti će se braće i sestre, a kamo li glave crkve i cara angela, koji sedi sa desne strane oca, a koji je prisutan u pravoslovnoj crkvi. Zato nemojmo se zbuniti, braće i sestre, nemojmo se uplašiti. Crkva je nepobjediv organizam. Crkva je tijelo Hristovo i nju vrata Adola neće nadvladati, nju smrt ne može da savlada, a ko će od smrtnih savladati? I ona nije došla da obara ruke sa čovjekom. Bog nije došao da se bori protiv čovjeka, došao je da spase čovjeka i da ga vaznese na nebesa, da se čovjek naslađuje neizrecivim boleženstvima, braćo i srstvo. To je ono što crkva nudi, to je ono što crkva daje, to je ono što treba u crkvi da prepoznamo i da tražimo, braći i sestri. A sve to imamo u svetoj liturgiji, u svetim tajnama, posebno u svetim darovima. Jer svetotajnski kanavi, svetotajnske veni i arterije spuštaju, i sestri, na nevidljiv način, ne istražujemo kako, nemojmo, to bi bilo drsko. Danas u ovoj svetoj liturgiji na tajanstven način, zato se ovo i naziva tajna večera, ne zato što smo se mi sakrili, nego zato što se na tajanstven način, mističan način, sa nadnebesnih visina duhovnim kanalima, to je s duhom svetim sliva krv Božija u naš sveti putir. I što se ono tijelo koje sedi na nadnebesnom prestovu slave očeve sa njegove desne strane na tajanstven način i dejstvom duha svetoga kako ne ispituoji vjeloji ovdje nalazi pred nama dakle Bog koji sjedi na nadnebesnim visinama prisutan ovdje u svetoj liturgiji na čosnoj trpezi i nudi nam se tako da braću i ses, oni koji su spremni pa čak i oni koji su danas spremni Vaznijeće se na nebesi. Kako? A već liturgijom, evo, riječ onoga koji sedi na nadnebesnom predstavu, obraća nam se ovdje, povako nas vaznosi herovim i nas povako hvate u herovimskoj pjesmi i onda dolazimo do tajne svetog pričašća. što je to obraćeće? Vaznošenje. Primije si tijelo, primije si krv. Pusti se, neka te duh sveti, nemoj da se koprcaš, nemoj da se trzaš, nemoj da tugoješ za zemljom, za proleznu. Pusti se da te duh sveti, unese u vječne, neprolezne, besmrtne prostore, bića očevog. Kroz tivo i krv, sina njegovog, koji se žrtvao za nas i koji nam se nudi, rekao što je uzmite, jedite, ovo je tivo krv moj. To se braći i sestre skaveh to taj koridor kojim se mi vaznosimo na nebesku. Sveta liturgija, Sveta pravoslavna crkva, Sveta pravoslavna vjera, sveti, tri sveti, Bog u njoj i mi ljudi, djeca Božija, daj Bože poslušna i vjerna djeca Božija koja u crkvi treba da se u crkvi da se vavi iz crkve i sa crkvom i kroz crkvu da se vaznose na svete nadnebesne visine u sveto nebesko carstvo. I u tom carstvu, braći i sese, daj Bože, našavši se, da neprestavno slavimo Boga našeg, Otca, Sina njegovog ili rodnog i duha njegovog svetog trojicu, jedinosušnu i nerazdjeljivu E, Svalimo i da se i sada, i uvijek, i u vjekove, vjekove. Amin.